Jó reggelt, ma 2019 január 9-es szerda van, és 4 perccel múlott reggel 7 óra, ez a Kéfej Jancsi. minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és a Fiala János műsora. önök a hallgatóim, én Fiala János vagyok 8 óráig valamilyen formában együtt töltjük az időt Nekem van mondandóm, hogy önöknek lesz-e, az majd kiderül. óra után felhívom a Zsoltot, és valójában az előválasztás technikai körülményeiről kérdezem, hogy ez meddig tart, tételezzük fel, hogy nagyjából fél kilencig. Fél kilenc után kilenc óra tizenkét percig a rendelkezésükre állok, utána pedig egyéb irányú elfoglaltságom okán távozom. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás... Egy vagy két telefont várok a reggel folyamán, amennyiben azok műsor alatt érkeznének be, akkor előre is elnézésüket kérem, megszakítom a műsort, valamilyen módon természetesen lesz műsor, szól a zene. Legrosszabb esetben egy rövid ideig csönd lesz, de ezeket a telefonokat nem hagynám ki. Én szóltam, belátásokra bízom, hogy aztán a mókusok elévetnek-e ennek kapcsán, vagy sem. Az egyik legfontosabb mondandóm az, hogy havasak az utak. Emiatt lehet a közterület és a különböző nevű intézményeket szidni, én ehelyett inkább az óvatos közlekedést ajánlanám, és az óvatos közlekedés mellett, ami azt jelenti, hogy legyenek elővigyázatosak, legyenek tekintettel a fizikai erőállapotukra, de legalább ilyen mértékben figyeljenek a környezetükre, és ez mindenkire vonatkozik: a kutyasétáltatókra, a biciklizőkre, a biciklizőkre, akik hajtáspajtásként járnak el, teherautóvezetőkre, trollibuszvezetőkre, metróvezetőkre pedig ott nincsenek hóakadályok, de az emberek ingerültek lehetnek a föld alatt, és csúsznak az utak, és emiatt lehet mindenféle intézményt kárhoztatni, hogy azok nem végezték el a megfelelő munkát, mint azonáltal, ha ennek bármilyen következménye van, akkor talán egyszerűbb az óvatosság, független attól, hogyha önök például betartják a féktávolságot, de az önök mögött jövő autó nem, akkor önök hiába voltak elővigyázatosak, de legalább utólag azzal nyugtathatják magukat, hogy önök a maguk részéről mindent megtettek. Minuszok vannak a hegyekből, ahonnan én jövök ott nagyobb minuszok, itt a síkságon kisebb minuszok, hogy ezek a hóviszonyok és időjárási viszonyok meddig tartanak, azt önök épp úgy fogják tapasztalni, mint én. Felhívom szíves figyelmüket, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, és ez a maira is vonatkozik. A pontos idő hetes perccel múlott 7 óra, ajánlom két telefonszámomat 0630 677 1161, valamint 061 489 0999. Ennél se gyorsabban, se lassabban nem hajtom ezeket a telefonszámokat elmondani, aki meg akarja jegyezni. Képes lesz rá. 0630-677-1161 valamint nulla Most pontosan engedem, hogy menj. Szaladjon kifelé, belőlem gondoltam egyetlen, nem vagy itt jó helyen, nem vagy való nekem, villámlik mennyörög, ezt én nem szerelem, látom, hogy elsuhan, felettem egy madár, hátomó szívében, szöges drócsőrében szalmaszál. A tringaton, végül anol egy almafáj az Isten kertjében, a naportin halál, vágtak még tovább veled az éjben, az álmok folytos indián alaván. egy páltasz szívre meg a konyha késben. Alpam alatt, sár és ingolván. Azóta szüntelen, őt látom mindenhol. Meretten nézek a távolba, otthonunk kőpokon. Lánkos Menyország Folyikony torsz Szent János bogara Tegnap eltemették Erdei Istvánt, én személyesen nem voltam jelen távol létemben, búcsúztattam őt. Jusz László, akit eredetleg felhívtam, hogy jó számon ne vagy sem, azt utólag sem tudom, talán nem, búcsúzott egyebek közt tőle, Nehéz ilyenkor mit mondani. Ma a végérvényesen elment, eltemettük Béket, Egy Istvánt, aki nem volt rokonom, mondanám, hogy a barátom volt, de ez így sem lenne igaz. Több volt, egy fix pont volt, ő olyan, aki nélkül nem működött semmi felénk az egykor volt magyar televízióban. Azt is most a búcsúztató beszédből tudtam meg, hogy főgyártás vezető volt. Nekünk csak a béka. Sosem hiányolta a hivatalához méltó tiszteletet, csak úgy egyszerűen kiérdemelte. Pontosan tudta, hogy ki és mikor csinált jót, vagy volt gyengébb. A tehetségteleneket nem minősítette, nem foglalkozott velük. A másik kategória két mondata volt. A másik kategóriára két mondata volt. A. Te főnök, ez így rendben volt. B. Lacika, ezen még dolgozhatnál egy kicsit. Ezeknek a mondatoknak volt aranyfedezetük. Íme néhány műsor, ami az ő sikere is, és itt természetesen Jusz László műsorai, műsorairól van volt szó. Kriminális ösztűz, a tévéügyvédje, magánbeszélgetés, nyitott szája, nulladi iradó. És ez csak néhány azok közül, amelyeket velem készített, de több száz másik van a Magyar Televízió archívumában. A mai televíziós vezetés mégsem tartotta érdemesnek arra, hogy egyszál virággal tiszteletét tegye. Igaz, ez már régen nem az a magyar. Televízió. Novella pályázatot hirdetek, hogy mi lesz a jutalom, azt majd közösen döntjük el, vagy eldöntöm. Én a novella pályázat témáját az elkövetkezendő percekben biztosítom, hogy ezzel megihletem -e önöket, vagy sem. Az ki fog derülni, írásműveiket, a Döröpont fialajanaskukac.gmail.com e-mail címre legyenek szívesek elküldeni. Ha jönnek e-mailek, jó lesz, ha nem lesz e-mail, azt is természetesen tudomásul fogom venni. Ez a történet egy másik ember, ez egy fiatal lány halálával kapcsolatos, amely engem megihletett, de túlmenően azon, vagy alulmúlóan azon, hogy engem megihletett, kíváncsi vagyok arra, hogy születik-e filmnovella, amit ha önök nem bírnak, megírom én, vagy nem írja meg senki sem. Egy igaz történet sajtó lecsapódását fogom önöknek megmutatni. Ha közben telefonálnak, ez ügyben jó, hát közben telefonálnak más jó, ha közben nem telefonálnak semmilyen ügyben, az is jó. A 48 óra, 2019. január 9-én nem lesz többé 4 8 A mai kelyfej Jancsi akár az összes többi korhatáros, 18 éve a nem, felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott. A a az évben, én... Lassan eljut oda, hogy kizárólag archiválása ajánlott, Készültek, készültekor fogyasztása a legkülönbözőbb kockázatokkal jár. Elmész a holnapi kormányinfóra. Ha meghívnak, akkor igen. Én, én tettem annak érdekében, hogy meghívjanak. Miután az elmúlt kormányinfókon nem voltam, amióta nem Lázár János a kanceláriaminiszter. Ha ott leszek, az azt jelenti, hogy meghívtak, önként nem hívtak, meg én két szemét próbálok elérni Ez ügyben, Egyet már megkértem. Még nem érzett a másikkal nem beszéltem. Valójában az esemény miatt mennék el, nem is biztos, hogy kérdeznék, ki fog derülni. Ha látsz, ott vagyok, ha nem, nem leszek ott, mind a kettő... Közvetítik? Természetesen, tévében látható lesz. kukat gmail.com, itt lehet meghívni függetle attól, hogy valamire felhívni a figyelmet, hogy meg lehet hívni, az hát maradjunk abban, ide 2019. január második a szerda, 3 óra 28 perc perckor hajnalban Budapesti rendőrfőkapitányság. A rendőrségre 2019. január 2-án 1 óra 38 perckor bejelentés érkezett, hogy az M3-as autópálya fővárosból kifelé vezető oldalán a 11-es szelvénynél egy holttestet találtak. A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit. A helyszíne szemle idejére az M3-as autópálya fővárosból kifelé vezető oldalán a 12-es és 13-as kilométer szelvény között a két külső forgalmi sávot a rendőrök lezárták. Kérjük, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek. Még egyszer, holtestet találtak az M3-as autópályán, 2019. január 2-án Szerdán hajnali 3 óra 28 perckor budapesti rendőrfőkapitányság. 2019. január 2-a, este 10 óra után egy perccel. Összeveszett barátjával ezért sétált az M3-as autópályán az elgázolt nő, Domsics Mátyás Index. Alig néhány perccel azt követően gázolták halára egy 25 éves nőt Szedden él az M3-as autópálya fővárosból kivezető szakaszán, hogy egy közeli parkolóban összeveszett barátjával, majd kiszállt a kocsiból, és gyalog indult el a strádán az autók mellett. Az RTL klub híradója szerint a nő a veszekedés közben kivette barátja kezéből a sluszkulcsot, és rázárta a barátjára a kocsi ajtót. A férfit a rendőrök szabadították ki. A 25 éves nő gázolója elhajtott a helyszínről, de a rendőrség később elfogta a 20 éves gyömörőjelkövetőt. Még egyszer összeveszett barátjával, ezért sétált az m 3 as autópályán az elgázolt nő, Domcsic Mátyás 2019. január 2-án este 10 óra után egy perccel. Kicsi be vagyok pipázva lát, hogy el is vagyokázva lát, hogy kell ténelni a tényleg. Többet hibázva, de valahogy eljutok arra a pontra, Hogy majd gondolkodok naponta arról a lányról, Aki a hajamat az éjjel befonta, az éjjel befonta álmomban. Befonta, az éjjel fonta álmomban. Yeah, the top, all you know does Yeah, but for the top, all you know does Yeah, but for the top, all you know just. Az egyik este a telefonon felkereste A kagyló fülébe súgta, hogy csak az alkalmat leste Arra, hogy utolérje végre különben Úgy érzi a legalább pillanatokra az életedől Maradjon nála, legyen a vendégem Maradjon nála, legyen a vendégem Köszönöm, köszönöm, köszönöm, köszönöm. 2019 január 4-e, 3 óra 10 perckor, csak közben igyekszem beállítani a fejhallgatót, amelyből nem szűnt meg a kontakthiba. Még egyszer tehát 2019 január 4-e, 3 óra 10 perc, Bors online. Imádta a száguldást, sokkos állapotban fogták el az M3-as cserbenhagyásos gázolóját. Döbbenetes részletek derültek ki az M3-ason elgázolt, majd cserben hagyott lány haláláról. A 25 éves B-kat a koncertről tartott hazafelé, amikor V. Martin elgázolt a lányra, a zenekar gitárosa Sidlovics Gábor találta rá. Mint arról a borskorában beszámolt, a rendőrség elfogta a cserbenhagyót, a 20 éves esztendős V. Martint, a fiatalembert őrizetbe vették. A tények információja szerint a lány és barátja a tankcsapda koncertjéről tartott hazafelé az autópályán, és valamint összeveztek. Kata kipattant az autóból, szerelmét bezárta, és dühösen sétálni kezdett a sötét autópályán. Alig meg pár száz métert, amikor arra hajtott Martin, aki elgázolta és magára hagyta a nőt. Minden ismerőse megdöbbent Martin Tetén, a fiú teljesen normális, kimondott a jó körülmények között élő fiatalnak ismerték. Imádja az autókat és a száguldást. Szakácsnak tanult, rendesen járt iskolába, komolyan vette, mesélte a borosnak a család egyik ismerőse. Az édesapja kamionosként dolgozott, jó anyagi körülmények között éltek mindig is, Gyerekeit mindennel ellátta. Martinnak van egy nővére, Patrícia, nagyon szeretik egymást, valószínűleg az egész családot megrázta, amit Martin tett, mondta az ismerős. A gázoláskor letörött Martin kocsijáról a visszapillantó tükör, ez alapján azonosították a fiatal férfi autóját, a térfigyelők felvétel alapján pedig magát a sofőrt is. A zsaruk azonnal Martin gyömrői címére mentek, ahol megtalálták a teljesen összetört fiút. Nagyapja szerint unokája nem akart elrejtőzni a rendőrség elől. A szüleihez ment haza, náluk volt a baleset után, teljesen összetört, sokkos állapotban volt, azt mondták, úgy remegett, mint a kocsonya, mondta a fiú nagypapája. Nem akart ő elbújni senki elől, fel akarta adni magát, csak ügyvédet keresett, ezért nem jelentkezett azonnal a rendőrségre, Amikor találtak ügyvédet, épp el akart indulni a rendőrségre, de azok már kopogtattak is, tette hozzá a nagypapa. A rendőrség azonnal őrizetbe vette Martint, akit kihallgattak, kezdeményezték előzetes letartóztatását is, segítségnyújtás elmulasztása miatt indult ellene eljárás. Ha bűnösnek találják, akkor több éves börtönbüntetéssel is számolhat, ugyanis ha bebizonyítják, hogy a fiatal nő életét az időben érkező segítségnyújtással megmenthették volna, akkor az három évet is jelenthet Martinnak a rácsok mögött. A ennek zenekar hivatalos Facebook oldalán gyászolja Békát. Nagyon rossz hírek. A sors kegyetlen húzás, hogy ismét egy olyan embertől búcsúzunk, akinek sokat jelentett a tankcsapd, aki közel állt hozzánk. Nagyon köszönjük, hogy ismerhettünk, hogy az utolsó pillanatig az életed része lehettünk. Legyen neked könnyű a föld. A lány édesanyja nyilatkozott a tényeknek, azt mondta Katát, a gitáros hívta meg a koncertre, és ő volt az is, aki megtalálta. A zenés sokkot kapott, de a mentő kiérkezéséig szorította a lány kezét. Később a tankcsapda, vagy ugyanekkor a tankcsapda Facebook oldalán Imáron a neve rendes vezetéknével volt, és meg annyi komment volt. Ezek közül egyet sem olvasok föl. Tessék. Mert utcai fülkéből beszélek, meg fog szakadni. Nem fogom tudni visszahívni, mert nincs hívószám azonosítom. Aha, mondom a számot, 490. Mondhatja, de én nem hívom vissza, viszont hallásom. 2019. január 4-e, este 18 óra 13 perckor. Index. Hozaengedték az m 3 ason gázoló és áldozatát hagyó férfit. Noha a rendőrség előzetes letartóztatásba helyeztette volna azt a férfit, aki szerda hajnalban halára az m 3 ason egy az autópályán gyalogló nőt, majd segítségnyújtás nélkül tovább haladt, de az ügyészség szerint ez nem indokolt, így szabadlábon távozhatott az őrizetből, hangzott el az RTL klub híradójában. Majd olyan szöveg következik, amelyben gyakorlatilag megismételnek egy csomó olyan részletet, amelyek kapcsolatban már tájékoztattam önöket. Thanks on Lány barátja Bors. 2019. január 5-én hajnali 3 óra 10 perckor. Az M3-ason haláragázolt és cserben hagyott immáron névvel kírt Böröc kata életének utolsó pillanatait egyetlen ember a szerelme ismeri, hogy 5 napja még csak fel sem hívta kata édesanyját. Vajon mi nyomja a lelkét? A tankcsapdazájának a 25 éves rajongóját ütötte el egy fiatalember az M3-as autópályán. Kataib kedvenc együttese koncertjéről tartott hazafelé, a barátja El Zoltán vezetett, majd valamint összevesztek a lány, kiszállt a kocsiból és gyalogolni kezdett az autópályán. Ekkor ütötte el a 20 éves V. Martin, aki segítségnyújtás nélkül elhagyta a helyszínt. A férfi ellen eljárás indult, nem helyezték előzetes letartóztatásba. A lány édesanyja, Imáron teljes névvel kírva, Szilágyi Anikó. Megindító őszintességgel beszélt lapunknak, még egyszer Bors Online, az utolsó közes koncertjükről. Négyen mentünk a buliba kat, a két testvére is, én, mondta az édesanya. Nagyon jól éreztük a fonkat, a lányom azonban hamarabb hazaindult, mint mi, mert jött érte a barátja. Mi a szórakozó helyen maradtunk, majd egy egészen más úton mentünk haza, mondta az édesanya, aki a balesetről csak másnap délután érezesült, addig senki sem hívta, hogy baj van. Azóta annyit tudott meg, hogy nem a tankcsapda zenekar találta meg a lányát az útszélén, hanem egy másik autós. Ő félreállt, elakadási jelzővel ekkor ért oda a zenekari kisbusz, amelyen Sidlovics Gábor gitároson kívül Lukács László frontember és biztonsági emberek utaztak még. Sidlovics és egy biztonsági ember kiszállt, hogy segíthetnek-e. Először nem ismerték meg Katát, de egyikük meglátta a csuklóján a tankcsapda koncert karszalagját. Akkor jöttek rá, hogy ki is fekszik ott. Amikor Anikót arról kérdezték, tudja-e már, hogy tulajdonképpen min vesztek össze, aminek ilyen súlyos tragédia lett a következménye, megdöbbentő válasz hangzott el. A mai napig nem tudom. Nem hívott azon az éjszakán sem, amikor már tudnia kellett, hogy mi történt, és nem hívott azóta sem. Pedig azt gondolom, hogy neki kellene felemelni a telefon, tette hozzá a gyászoló édesanya, aki próbál erős maradni ebben az elviselhetetlen helyzetben is. Van még két gyermekem, nem omolhatok össze, nem engedhetem el magam. Él nem élnünk el tovább valahogy. Nem haragszom a gázoló fiúra, ez az egész egy katasztrófa volt, minden szereplője rossz kor volt rossz helyen. Nincs hibás. Megtörtént és nekünk mindannyiunknak mostantól ezzel együtt kell élnünk. A harag nem segít, nem hozza vissza a gyermekemet. Kata szerint El Zoltán egy rövid üzenetben búcsúzik a Facebookon kedvesétől, Nyuszipuszi. Örökre a szívembe zártalak, lelken ketté szakadt, nem tudom felfogni, hogy elmentél, nagyon-nagyon szeretlek, szerettelek és örökké szeretni foglak. A fiatal ember tegnap nem reagált megkeresésünkre. Bors online. A bejegyzés alatt megjelent hozzászólásokból, melyekből nem idézek én, Fiala János Jáncsi, kiderül, hogy nem csak a édesanyja vár tőle magyarázatot, mások egyenesen őt hibáztatják a tragédiáért. Sírba tetted, szígyelt magad, írta egy nő, azonban sokan védelmükbe vették Zoltán, mondván, nem ő a hibás, hiszen Katá bezárta őt a kocsiába mielőtt elindult volna végzetes sétájára. A Borsnak korábban a gázoló V. Martin nagyapja azt mondta, hogy unokája sokkos állapotban ért haza, és mindenképpen feladta volna magát a rendőrségen. Pénteken a család már nem akart nyilatkozni. Bakó Csaba, a zenekar a sajtófőnöke lapunknak azt mondta, egy régi, hűséges rajongójukat vesztették el. Kata nemcsak a koncertjeikre járt, gyakran ellátogatott a dedikálásokra is. A zenekart mélyen megrázta Kata halála. Tessék! Halló! Jó reggelt! Jó Én olyan gyerekekkel foglalkozom, akinek elváltak a szüleik, és tavaly volt a család éve, biztos emlékszik rá. Emlékszem rá, köszönöm, hogy hívott! Ez itt az én baráskertem! Én ez jó magam benne, az itt a kedvedért, kellettem idő, oh, nem ér hozzám semmi, baj, semmi. Jó reggat. Halló. Jó reggat. Jó Az az nem Elköszöntem öntől. Legyen a, a nem. nem hinném, alkalmatlan pontban kérdés. hív. Ör. Nem. Oh, yes, they'll do Mennyország turisztra temetik az elgázolt lányt 2019. január 7-én hajnali 3 óra 10 perckor. Ismét Bors online. A Mennyország turiszt és még meg annyi tankcsapda klasszikus fogja aláfesteni a zenekar tragikus körülményei között elhunyt rajongója a a gyászertartását. Ides anyja így akar búcsúzni szeretett lányától. Egy fiatal életért véget egyetlen pillanat alatt múlt szerden hajnalban az M3-as autópályán számolt be korábban a Bors. Böröck Kata a tangcsapda hűséges, régi rajongója a zenekar koncertjéről tartott hazafelé barátjával. A kocsiban összevesztek, a lány kiszállt, rázárta szerelmére a kocsit, az autópálya mellett sétált, amikor elgázolt egy 20 éves fiatalember. V. Martin tovább hajtotta a helyszínről, a lányt egy autós találta meg. Nem sokkal később teljesen véletlenül a tankcsapda turnébusza is megállt, és a zenekar gitárosának Sidlavics Gábornak szembesülnie kellett azzal, hogy egy rajongójuk az áldozat. Mit arról a Bors beszámolt, Kata édesanyjában, Anikóban számos kérdés motoszkált, amelynek lánya szerelmétől várt válasz. A férfi azonban sokáig nem érte utol, és ő sem hívta az asszonyt. Végül Anikónak sikerült beszélnie Zoltánnal. Beszéltünk, a két család jóban maradt, senki nem haragszik senkire. mondta vasárnap az anyag, aki korábban közölte a gázolóra, sem haragszik, a balesetről senki sem tehet igazán, rosszkor voltak rossz helyen. Katta mindössze 25 évesen hunyt el, de édesanyja szerint lánya annyit élt, mint más 125 év alatt. Pörgős és életvidám természetének hála, ez alatt a rövid idő alatt is teljes életet élt. Teljes erőbedobással és pörgéssel töltötte el életét, életének minden percét, mondta a gyászoló édesanyja. Már kicsiként is verseket fordított horvát nyelve, versenyszerűen lovagolt, imádta a szép és a gyors kocsikat és a családját. Milánóban modellkedett, de képtelen volt távol maradni tőlünk, ezért inkább maga mögött hagyta a karrier, csak hogy hazajöhessen hozzánk, emlékezett imádott lányára Anikó. Szerette a csillága, csillogást, imádott a középpontba lenni, ezért úgy gondoltuk, hogy nem hagyományos temetés szervezünk, ahova eljöhet bárki, aki meg szeretne emlékezni Katáról. Nem kötelező a fekete ruha sem. Bármennyire is beleszakad a szívünk a történetekbe, a történtekbe a megemlékezésen azonban nem csak sírni, hanem nevetni szeretnénk, hiszen Kata is ezt akarná, és mosolyogva nézne ránk, szögezte le az anya. A búcsúztaton lánykedven zenét játszák, majd természetesen tankcsapdát is. Nagyon szerette ezt a zenekar, sokat jelentett nekik a zen neki a zenéjük, együtt is rengeteget jártunk az együttes koncertjeire, így természetesen sok szám is elhangzik, majd Kata búcsúztatóján árult el az édesanyja. A gázalót, V. Martint nem helyezték előzetes letartóztatásba. A helyek szerint a fiatal szakácsnak tanuló fiú teljesen összetört családja körében próbálja átvészelni ezt az időszakot. Valaki mellette van egész nap, ugyanis nagyon összetört. Ő nem rossz ember, csak egy nagyon rossz döntést hozott, egy nagyon rossz helyzetben, amiért meg fog fizetni, hiszen egy életen átszipeli majd ennek a terhét, mondta a család egyik ismerőse. Kerestük V. Martint is, édesapja nyitott ajtót, de a család nem kívánt nyilatkozni. BOS online. Őre mellém, valamit mondok, szomjas vagy látom, egy bor kibontok, figyelj! Lehető nem vagy gyenge, de ha a száll a penge, Jó reggelt, a, ez a második cikk a ez az asszony, ez mód, fantasztikus! Vannak, ez de a vagy a a nézel, ott semmire nem mit nézel is! Hiába vagy gazdag, ha az ég A kocka el van vetve, meg a föld alá temet, ott már Hiába van a aki a törvények megvéd. Itt senki se golyó álló, Itt azt sasztatnak a védő álló A állózás végén, a túlvilági térén Majd rólad a hírek Veled van a sajtó, aki a pokolra kíván jutni Vannak a második ajtó De ha a szentétel szigetek, nem áll De van fizetban az út önnek, hogy mennyi ország A legjobb szolgáltatást nyújtja És lehetetem bajtában, és a végén de mire jó úgy ez az élet hogyha ha kell a még élelés Hiába vagy bátor, mint egy római radiátor Aki keményen, mint a szikra mégis Lehet, hogy elég egy szikra Egy újtó zsinór végén És a legi szívén Majd rólad a hírek Beled lehet tel a sajtó Aki a pokovara kíván jutni Annak balra a második ajtó De ha a Szent Védel szigetekre már Be van fizetve az útja őknek A major side turist a legjobb szolgáltatást nyújtja Mi a hogy vagy a mennyekbe mocsak, Melyik ajtónk mennyekbe? Mi a hogy vagy a mennyekbe mocsak, Melyik ajtónk menyekbe. Mi a hogy vagy a mennyekbe mondtsak Melyik ajtónk mennyekbe? Mi a gyárki vagy a mennyekbe mondtsak Az emberek megnéznek Hogy az Isten a pénzlet, Sorban nyílnak a bankok És az jelenti a rangot Mennyire áll az az autód, mekkora mellő a nőd, és hogy Meddig mi volt feltekerni, a kocsiban a hangerő, A kocsiban a hangerő. a, a kivájott jutni, annak bar a második ajtó, de ha az ember szigetekre már, de van kiszedba az útja meg, a mely ország turiszt, a legjobb szolgáltatás nyújtja, Jatják, hogy a mennyedbe mossak, megtó hogy a mennyedbe monsak, megtó mennyedbe! hogy mennyedbe csak, mennyedbe! hogy Make like all night oda akartam rohanni hozzá, hogy még utoljára átöleljen, megszólalt az M3-ason elgázolt lány kedvese. Tegnap előtt hajnali 3 óra 16 perckor. Budapest. Egy félreértett telefonos üzenet miatt ugrott ki ked éjjel az M3-as autópályán Böröc Kata, kereszt 26, zárójelben szerelmekocsijából tudta meg a blink. A fiatal lányt, mint megírtuk, nem sokkal később halára gázolt egy BMW. Kata párja Zoltán, 35 zárójelben, ez az életkorára vonatkozik, teljesen összetört. Ahogy mondta, elképzelni sem tudja az életét a szerelme nélkül. Több napos vívódás után a fi úgy döntött, a bliknek elmondja a tragikus esete történetét. A tragikus este történetét. Közel két éve vagyunk együtt Katával, nekem ő a legnagyobb szerelem az életemben, közt a könnyek között a férfi. Multidőben sem róla, sem a kapcsolatunkról nem tudok beszélni. Ilyen szerelem mindenki életében csak egy van. Persze voltak vitáink, de szerintem ez természetes. Minden olyan kapcsolatban, amely ilyen hűfokon ég. Mindketten temperamentumosak, és nagyon érzékenyek vagyunk. Ebben is tökéletesen illetünk egy gyershoz. Aludni sem tudtunk a másik nélkül. Képtelen, képtelen vagyok belépni az otthonunkba. Együtt szépítgettük, ott képzeltük el közös életünket, mondta elhangó hangon Zoltán. Kata a baleset előtt az édesanyjával és két testvérével koncerten volt. A buli végén Kataért ment Zoltán. Vidáman ült be az autóba, feldobott volt az átélt élményektől. A telefonját elhagyta szórakozás közben, ezért az enyémet kérte el, hogy az együttes gitárosainak megköszönje a jegyeket. Ám észrevett valami félreérthető üzenetet, amit valaki írt nekem. Ezen nagyon felhúzta magát, így elkezdtünk veszekedni, miközben mentünk hazafelé az M3-ason. Szerettem volna, ha mindketten lenyugszunk, ezért megálltam, hogy elmondhassam neki, én csak őt szeretem, nincs más az életemben. Félreérti a sorsokat. Ez egy frajdizmus volt. Félreérti a sorokat. Ő azonban, ahogy megálltunk, kikapta a kocsikulcsot, kiugrott az autóból, amit egyetlen gomnyomással rám Tudni kell, hogy ezt a fajta audit belülről nem lehet kinyitni. Ordítottam, hogy eggegyen ki, de elszaladt. Gondoltam, elsétál a közeli benzinkúthoz, közben elszív egy cigarettát, aztán lehigadva visszajön. Elevenítette fel a végzetes pillanatokat katapárja. Zoltán csak ír, órákkal később tudta meg, hogy Kata nem a szallakorlátot átlépve a biztonságot jelentő benzinkút felé vette az irányt, hanem a szágulda autó közé szaladt, egy BMW halára gázolta. Öt órát ültem a kocsiban úgy, hogy fogalmam sem volt semmiről. A baleset tőlem távolabb történt, nem láttam belőle semmit. Telefonom nem volt, hiszen az is nálam maradt. Aztán jött egy rendőr, nagy nehezen kiszabadított a kocsin fogságából, és akkor tudtam meg, hogy katon nincs többé. Oda akartam rohanni, hogy utolrájára átöleljem, de addigra elvitték. Azóta csak sírok, minden nélkül töltött pillanat gyötrelem. Beszéltem többször anyukájával, csak zokogunk mindketten, temette kezébe az arcát Zoltán. Kata gázolója megállás nélkül elhajtott. A rendőrség hamar megtalálta, ellene segítségnyújtás elmulasztása miatt indult eljárás. Biztonsági okokból az újabb gyártású Audi, így írja a blik, belülről, ha kívülről bezárják, nem kinyithatóak. Így ha a tolvaj betöri az ablakot, akkor sem tudja kinyitni az ajtót. Ennyi a történet. Ha meg akarják formálni, ha novellát írnának belőle, filmforgató könyvet János gmail.com, aztán én vagy közösen kitaláljuk a javadalmazást. Köszönöm a figyelmüket. aki férfi az alábbi SMS küldte a történtek kapcsán. Őne kérdezi, olvasom. A 5 percben egyébként, ha bárki a bárkészükben telefonálni akar, van figyelemben nem 06148909999 és 0536771161. 06 Azt írja XY aki férfi Tegnap viszonylag hosszan nyilatkozott a gitáros Bocskornak a Music FM-en. A lány és családja tőle kapta a jegyeket a koncertre. Hallgattam azt az embert, és azt éreztem, hogy valami nem gömbölyű. Három pont. Hogy mi nem gömbölyű, nem tudom. Én nem hallgattam ezt a műsort, ahogy a kommenteket is elolvastam a Facebookon, de úgy döntöttem, nem térek királyuk. 061489099 és 03677161. Dörö pont, semmi gáz, mert nem a behajtók jöttek te napi vagy egyszerűen csak azért, hogy fél hanem az ember egy kis vízna, aki ha lehetne bennem se bízna de nem igen tudni tenni, mert eladni akar én megvenni itt a civil rádióban. Hírek az országból és a világból üdvözlem Berényi Attila vagyok. Az eddig KFT formában működő Vizer március végétől zárt zártkörű részvénytársaságként működik tovább. Ez szúrta ki a cég az mfor.hu a Magyar Tulajdonú Fapados légitársaság 2003-as alapítása óta működött Magyarországon, korlátolt felelősségi társaság formájában. Azt egyébként nem igazán tudni, miért pont most érezte úgy a cég vezetése, hogy ideje lenne részvénytársasággá válni. Minden esetre elég nagy Kft. a vizer. A cég bevétele a pénzügyi évben 2 milliárd 150 millió eurót, vagyis több mint 692 milliárd forintot tett ki, profitja pedig közel 290 millió eurót, úgy 93 milliárd forintot. Kim Jong-un Észak-Korea vezetője Kínában tárgya a Xi Jinping államfővel, erősítette meg az Észak-Koreai média. A KCNA állami hírügynökség beszámolója szerint Kim hétfőtől csütörtökig tartózkodik hivatalos látogatáson a szomszédos országban a kínai elnök meghívására. A Nodon Simmun észak koreai pártlap azt írta, hogy az észak koreai vezetőt útjára elkíséri tanácsadója Kim Jong-chol, aki az Egyesült Államokkal folytatott megbeszélésekért is felelős, valamint Ri yong -ho külügyminiszter. Kim jong un együtt utazik a kínai fővárosba, Pekingbe, felesége is. A házas pár fényképét első oldalon közölte az újság. Peking az elzárkózó a koreai vezetés szövetségesének számít. Az észak-koreai vezetők korábbi látogatásairól viszont mindig csak utólag adott ki információt a pekingi, illetve a fenyeni vezetés. Visszatér a színpadra kulka János. Sokáig úgy tűnt, hogy a művész agyvérzése után már soha nem lehet őt látni a világot jelentő deszkákon, most azonban kiderült kisebb szerepeket mégis elvállal. A blik azt írja, január 31-én bemutatják a dollár papagyermekei nevű független alkotói csoport Árvácska című darabját, amelyben őt is láthatja majd a közönség. Emellett kiderült az is, hogy márciusban újja feladat vár rá, a Troika Színházi Társulás Cseresznyi és Kert feldolgozásában ő kapta Friszt az öregina szerepét. Jó reggelt lehet! Köszönöm szépen! Lehet olyan technikai akadály, hogy valaki telefonon hív, akkor nagyon rövid időre majd a türelmedet kérem, ilyesmi előfordul az életemben, cserébe bárkivel hasonló előfordul, akkor neki is ez e, kiár, ez nem az irántad való tiszteletlenség jelen lenne, ha ez bekövetkezne. Semmi gond. Valójában egy olyan beszélgetést hallanak most a hallgatók, amely miközben a közéletel és a politikával kapcsolatos, de hiányozni fog belőle minden érzelmi rész, egy szintisztán technológiai beszélgetést fogunk bonyolítani, mintha a szerelemben a szexuális életet egy biológia tanár mesélné, aki nem tartja fontosnak kivételesen élettani okokból azt, hogy elmesélje azt, hogy maga egyébként az aktus nem árt, hogyha érzelmekkel jár együtt, mint hogy természetesen maga a választás is érzelmekkel jár együtt, és elnézést a hasonlatért. Valójában tehát a beletfolytatott folytatott beszélgetés ma semmi másról nem szól, nem az, hogy kitalálta ki, nem az, hogy ki fog nyerni, hanem azt, hogyha bárki egyébként még nem tette meg, de érdeklődik iránta, vagy meg akarja tenni, és érdeklődik iránta, vagy nem akarja megtenni, de maga az előválasztás technológiája felül érdeklődik, hogy az hogyan zajlik, az ma egy autószerelőtől, aki megmondja, hogy mit fognak csinálni az autójától, miközben ő ott nincs jelen, de aztán az autóját később ő használja, el fogja mesélni. Figyelek! Tiszteleten én azzal kezdeném, hogy próbálom akkor lecsupaszítani a politikai, érzelmi és stratégiai kérdésekről Cserébe én se fogok kérdezni, ami eltérítene ettől. Így van. Talán a legfontosabb, hogy egyenlően senki semmiről nem késett lett, Aki a hagyományos, elmúlt évtizedes trendnek megfelelően választani, szavazni szeretne, annak január 28-a és február 3-a között kell aktívnak lennie, Annyira aktívnak, hogy egyszer rászán annyi időt, hogy a honlapon az előválasztás 2019.hu honlapon található helyszínek valamelyikére elmeg, magával viszi a jogmányait, amit egyébként az emberek majd része magánál tart. Milyen helyszínek vannak a ö, és mely te milyen helyeken? Tehát gondolom, hogy nem kizárólag Budapesten. Ezt kizárólag Budapesten, hiszen Budapest főpolgármesteri előválasztása csak budapesti választókat érint. Tehát a következő mondatom az lett volna, hogy egy feltétele van érdemben a szavazásnak, hogy valaki ilyen budapesti választójoga talán még egyszerűbben budapesti lakcinkácsája legyen. Ebben az esetben nincs más dolga, mint a több tíz helyszín valamelyikéről elmenni, és ott személyi adatait megadva, ezt követően szavazhat. Tehát, Tehát hogyha valaki Budapesten... budapesti lakos, de jelen pillanatban nem Budapesten él, akkor is ezt meg kell tennie. Természetesen így, amennyiben van budapesti lakcím, mert egyébként az önkormányzati választáson is tulajdonképpen ugyanezek a feltételek. Tehát ez a szavazás nagyon hasonlít az önkormányzati választás szavazati lehetőségéhez. Ez körülbelül annyit jelent, hogy ott a helyszínen, egy irodában odaadja személyozózóit ellenőrzik. Ezek milyen irodák? Különböző, hát az MSZT, a DK párbeszéd irodái, valamint lesznek olyan közterületen felállított szütött óriásátra, ahol majd szintén lehet szavazni. Fontos az időpont, január 28 és február 3-a, szombatig, reggel héttől este hétig. Lehet-e lehet -e másolatot készíteni, vagy ezek bediktálás alapján történnek? Mármint, hogy erről a kártyáról lehet -e másolatot készíteni? Vagy lesz -e erre technikai lehetőség, vagy ez kizárja Péter Favi Attila? Hát a választópolgárok hozzájárulnak az odatkezeléshez, ezért bekerülnek egy internetes adat online adatbázisba, amit ugye valamennyi szavazóhelyiségbe vezetnek a kollégák azért, hogy ne lehessen többesen szavazni. Tehát, aki egyszer szavazott, az jól láthatóan minden más uh, helyszínen is érzékelhetően, többet nem szavazhat. Értem, azt kérdezem tőled, hogy aki egyébként majd később interneten akar szavazni, annak is el kell mennie személyesen ezen időpontban. Igen, az a második, igen, ez a második típusú szavazási lehetőség, aki nem személyesen lesz, január 25 es február 3 annak a személynek el kell mennie egyszer a következő két hétben, ezek irodák bármelyikben. Tehát nem meghozható. Nem megúszható a személyes találkozás, úgy, ahogy nem megúszható ez egy országgyűlési önkormányzati vagy európai parlamenti választáson. Tehát valamilyen adategyeztetésre, ahol hozzájárul az érintett erre szükség van. Ezt követően viszont, ha nem tartozik, nem tartozik Budapesten január 28 és február 3-a között, akkor neki lehetősége van egy kód alapján online szavazni. Szintén a szavazás időpontja január 20. 8. a 3. között lesz, csak akkor annak, aki most felveteti magát a névjegyzékbe és adatot egyeztet, nem kell személyesen eljönnie, hanem elég online rendszeren keresztül szavazni. Ez a két lehetőség van. Ugye azt írja az újság, előttem van a hollap, személyesen az alábbi időpontokban az előválasztás részt résztvevő irodában 2018. december 27-től 29-ig, hát ez mögöttünk van, január 9-e és 23-a között, ez azt jelenti, hogy ma már igen, a jelölési időszakban, illetőleg a szavazás megelőzően a szavazóhelyiségben január 28 és február 3-a között, tehát mindezt január 28 és február 3-a között is meg lehet elíteni? Természetesen, tehát aki január 28-es február 3-a között szavazni szeretne, annak semmi akadálya, mondtam, elég egyszer eljönnie. És aki még abban az időpontban is szeretne online kódot kérni, természetesen lehetséges, bár ez nem túl logikus, hiszen ha már valaki elment és lehet szavazni, akkor miért a szavazna, miért csak adatot egyeztetne. De aki ennyire szeretne, akkor természetesen ebben az időszakban is meg Maga a szavazás mikor van? 28. február 3. között... Magyarul aki személyesen akar szavazni, az egyszerre tudja megadni az adatait, így van. és utólag... Igen, így van. és ugyanabban a gyakorlatilag percben, vagy a következő percben tud szavazni, tehát ez ezért fogalmaztunk, hogy aki normál körülmények között személyesen szavaz, ahogy egyébként a nem is szokott, annak elegendő egyszer, január 28-át követően február 3-ig elmenni, vinni a személyes okmányait, és ott helyben ezt le tudja bonyolítani. Ami azt jelenti, hogy azokon az utcai helyeken, ahol egyébként azt mondod, hogy valószínűleg lesz egy Fűtött sátor, nem kizárólag különböző épületek helységeiben, hanem ezeken az utcai helyszíneken is lehet majd adatot adni, egyben szavazni. Így van. Talán ez is a lényeg, hogy az olyan helyszíneken lesznek, amelyek igen forgalmasak és megközelíthetőek, Ellentétben néhány irodával, tehát nyilván ezek metróvonalakon lesznek. Mindenki számára jól megközelíthető és érzékelhető helyen, és ott ugyanezre tud bonyolodni január 28 as február 3- között. Nézzük azokat, akik regisztráltak, de nem a helyszínen fognak szavazni. Nekik egy kódon keresztül, tehát egy számukra személyesen megkapott kód alapján január 28-től Amit ők megkérni, interneten kapnak meg. Interneten kapnak nem, meg, vagy, vagy akkor, amikor regisztrálnak? Ők azt amikor regisztrálnak, megkapják, viszont használni, használni január 28-től fogják Tudni, őszintén mondom, hogy itt azért a részletekben az olyan bele hogy nem vagyok informatikus, sőt, Ez az azért, azért is fontos mondom, is, hogy mondod, hogy az azt kérdezem, vagyok, hogy maga a rendszer, vagyok. tehát hogy, hogy elkerülhető lesz, amiközben nem vagy jós, hogy ebben az időszakban se hekkelők, sem pedig a túl terhelés következtében nem mond átmenetleg vagy tartósan csődött ez a rendszer, amely mindenre rossz fényt vetne. Nehéz az online rendszer százszerűkossága mellett minden mindent elkövetnek a kollégák, munkatársak, hogy védjék ezt a rendszert. Azonban talán nem véletlenül, hogy a világban online rendszerű szavazás, ami nem azonos a szavazógéppel való szavazásra, tehát fontos különbség, Igen. hogy a szavazógéppel való szavazás is személyes. Az online rendszerű szavazáson nagyon-nagyon, mint a fehér hordó, olyan kiütel, lehet kockázatokat az online szavazás. Ezért van az, hogy legalább egy személyes találkozóra szükség van. Tehát ezért van az, hogy az adategyeztetés és a Aláírás személyesen az hogy legalább beazonoszítható személyekről beszéljünk. A kizárólag online rendszerű szavazás, szavazási technika, ami nem lehet személyes találkozót, az, az iráris kockázatot jelentene. Természetesen még ebben is van kockázat, minden, hogy általában, mindenhol és minden körülmények között minden választáson, de minimalizáltak annak a lehetőségét, hogy be lehessen a azt kérdezem tőled, és ha szakszerűtlen a kérdés, akkor is fontosabb, hogy elhangozzék, semmit, hogy ne hangozzék el, mint hogy a beszélgetésünk utolsó pár percében felajalom a hallgatóknak, hogy kérdezzenek kizárulag ez ügyben, ha ma te is beleegyezel, hogy egyébként Szerintem. itt szükséges-e bármilyen ellenőrzés, más pártok jelenléte, e, vagy ez ebben az esetben nem szükségeltetik? Ugye négy párt rendezőjön előválasztást, tehát természetesen minden folyamatban pontaszonolni. a hogy ez az, az, bele, az, az A demokratikus koalíció a és a szolidaritás hozolom rendezői bonyolítójének a előválasztásnak, tehát rögtön egy négyes szervezetről beszélünk, és fölkértünk különböző politikai intézeteket, hogy vegyenek részt majd a szavazatszámlálásban, az online rendszer ellenőrzésére. Erről lehet valamit tudni? Köztük van a Republikon, a Publikus és a Méltányosság Rájuk is ebben részt fognak venni. Pontosan azért, amit ön kérdést, hogy Eddig minél nagyobb transzferenciája legyen. Bocsáss meg, igen, tehát minél nagyobb transzferenciája legyen ennek a kérdésnek, ne legyen megkérdőjárható az, hogy csak pártokhoz kötődő emberek számolnak például szavazatot, hogy ellenőrzik a névjegyzéket, tehát, amely ugye majd folyamatosan bőrül, tehát ugye nem előzetes névjegyzékről beszélünk, hanem arról, akik ugye elmennek és bekerülnek a én hogy ezekkel ellenőrizve legyenek, hogy minden kevesebb nyitott kérdés, maradjon, minden kevesebb ilyen típusú homályos pont maradjon, miközben hozzá kell tenni. Magyarországon, először van előválasztat. Azt szeretném tőled megkérdezni, hogy publikusan vagy nem publikusan a szó jó értelmében, hogy ezt, szak, ezt szokták használni, ennek az előválasztásnak van-e szakmai bibliája? Természetesen megnéztük, hogy külföldön hogyan Nem erre gondoltam, azonban. arra gondoltam, hogy van egy olyan szakmai biblia, amit az összes e, e, intézmény e, aláírt. Nincs. Ja, olyan a, a négy párt között van megegyezés, olyan a négy mozgolók között a lebonyolítás részleteiről. Természetesen ennek a jama része a honlapon megtalálható. Azonban olyan típusú, sőt még etikai e, e, kitételek is vannak, azonban van ilyen is. Ezt a négy szervező párt, mozgalom e, megegyezett ebben. De rögtön hozzátenném, hogy az előválasztás a világon rengetegféle módon, rengetegféle e, rendszerben e, zajlik, tehát ennek olyan típusú, e, minden kétséget kizáróan alkalmazott rendszeren nincs, hiszen valahol a pártok között, valahol pártom belül milyen etikai előválasztás. Milyen fontosabb etikai szabályok vannak itt megfogalmazva? Talán a, a legfontosabb, hogy semmilyen visszaélést nem lehet alkalmazni, különösen vonatkozik ez az aláírásgyűjtéshez, vagy az a jövett éváláshoz szükséges aláírásgyűjtéshez, személyes adatok kezeléséhez. Tehát ezek olyan fontos fundamentumok, amiket megsérteni nem lehet, de az egész eljárással a jó hiszemű e, típusú jogdakorlás e, e, e, talán az egyik legfontosabb kitétel is az is, hogy a részvezők között politikai verseny van, azonban tartózkodni kell mások személyes támadásától, tehát ugye előválasztáson induló két egyenlőre két jelölt esetében, tehát itt egy korrekt politikai versenyt szeretnénk, és nem egy lejárató kampány, tehát sok ilyen kitétel van, ami... Azt kérdezem tőled, hogy azt írja az ismertet, van, hogy a holapon megtalálsz minden részletet, itt is tegezve vagyon, a budapesti értéknyilatkozatot, amit minden szavazó is jelölt köteles elfogadni, hol tudsz jelentkezni szavazóként, hogyan szavazhatsz online vagy személyesen, mi az előválasztás időrendje, minden gyűjtésbe kezdő jelöltnek azonos bemutatkozási lehetőséget biztosítunk, ugyanakkor az is benne van, hogy hogyan indulhatsz jelöltként. Ez mit jelent? Ez annyit jelent, hogy az a személy, aki úgy gondolja, hogy Tarlószisztán kívül kíván lenni, annak néhány feltételt teljesíteni kell, hogy az előválasztáson. A legfontosabb, hogy aláírni azt az értéknyilatkozatot, amiben magát ellenzéki amit azt jelenti, hogy ezen technológiai folyamat folyamán bejelentkezhetnek kvázi önjelöltek? Természetesen péntekig ezen a héten kell fölvenni az aláírás gyűjtő üveket, ugye 2000 aláírásról beszélünk, Az hogy valaki jelölté váljon. Tehát és aztán, hogy szavazni jelent, is lehessen rájuk, ahhoz külön. mi kell? Az az kell, hogy ezt a 2000 aláírást leadja, aláírja azt az értéknyilatkozatot, amiben magát ellenzéki politikusnak, a ner fidesz Fidesz-KDN-rel semmilyen együttműködés, nem tanulszítés vállalja azt, hogy az előválasztás végelezmények kötelező számára, tehát amennyiben nyer, amúgy az esetben elindul, amennyiben nem nyer, a győztást támogatja. Tehát, azt kérdezem tőle, hogy ez az a 2000 fős aláírásgyűjtés ez teljesen független az előválasztásnak a procedúrájától, ezt más szabályok szerint kell neki személyesen megszereznie? nem független, hát nyilvánvalóan ez azokra vonatkozik, akik járjának kíván lenni, Én ezt értem, azokra... de ő ezt egy másik alkalommal saját maga személyesen gyűjti. Igen, természetesen. Ezeket az, az aláírásokat az jelentkezésekor euh, leadja akkor, amikor egyébként személyesen megjelenik a regisztráció folyamán? A választópolgároknak a, a aláírás lehetséges a jelentkezőskor. Én, indul, én indulok olaját. a főpolgármesterséget. Valószínűtlen, de indulok. Akkor Igen? mikor kell nekem bemutatnom, hogy van 2000 támogatom? Január 23-ig. Megvan pontosan holnap. Oké, okay, és azt milyen formában lehet, kell bemutatnom? Aláírásgyűjtő híveket lehet felvenni ezen a héten. Az és lehet, hol kell azért, leadnom, és mikor? Ugyanakkor, amikor megjelenek? A elő, hát az előválasztási bizottságnál kell beadni, ahol föl lehet venni a honlapot, ez jelentőleg a lajárgyűvet, a lajárgyet ezen a héten lehet fölvenni, föl azon lehet gyűjteni. Magyarul ezen a héten a a számotokra egyértelművé válik az, hogy hány ilyen kvázi önjelölt van, lesz, ha lesz egyáltalán. Így van, így Maga van, a rendszer számol-e azzal, hogy lesz ilyen, vagy majd kiderül? Természetesen az elméleti lehetősége megvan, mondjuk csak a reggel van, széntek munkaidő végig ez a Köllehetőleg ez a aláírás gyűjtő Nem, Nincsenek teljesítetetlen feltételek a 2000 aláírásnak, hogy össze tudjuk hasonlítani az töredéke annak, amit az önkormányzati választáson és főkormánylás előtt meg teljesítenék ki, hiszen ott 13-14 ezer aláírással leállhat előtt itt 2000 rel tehát, tulajdonképpen önjelöltnek hívtad ezeket a személyeket, én azt mondom, hogy van ambíció, annak nincs csak. A Jobb táját, kifejezés, hogy önjelöltet idézőjelbe tettem, de köszönöm, hogy kiadja. Tudom, elő. tudom, tudom. Tehát, ilyen értelemben tehát fogalmazunk úgy, nem kell pártos és nem kell őzetes politikai egyeztetés az, hogy valaki elinduljon, akiben ambíció van, és úgy érzi, hogy a reális a 2000 aláírás összegyűjtése, ami hangsúlyozom, nem egy megújulhatatlan feltétel, a több mint két hete van hogy ennyi aláírást összegyűjtsön, Tehát azért azt gondolom, hogy ez viszonylag nyitottá teszi a versenyt számára is, akik mögött nem áll egy erőszervezetrendszer, de nyilvánvalóan szükséges az, hogy valamilyen politikai programmal jövőképpen rendelkezzen, hiszen hát valami üzennie is kell. Ezt... Ezt már, ezt már kevésbé értem, hiszen a 2000-rel technikailag föl tud szerelkezni, de hogyan bizonyítja azt, hogy neki a programja az programja, amiközben azt mondja, hogy miért akarnátok ti tőle bármit, itt van 2000 ember. Jó, tehát majd... a technikailag kérdező, nem, hát a technikailag kérdező az, hogy aláírja az értéknyiratkozatot, amin természetesen vállalja, hogy alapul lesz a, a, a kampány, de természetesen senki nem fogja tőle ezt kérni. tehát ha a 2000 alájárást odahozza, és aláírja a nyilatkozatot, akkor ő teljesítette a minimum feltételt. Más kérdés, hogy a politikai nacionalitás szerint abban nem teljesen, teljesen igazatban, de azt kérdezem tőle, hogy a -e mikor és hogyan lesz nyilvánvaló a fővárosiak számára az, hogy a szavazás időpontjában kikre adhatják le a szavazataikat? Hát ennek január 23-a a leadás határideje. Mi akkor is, a korábban leadják, akkor is nyilvánvalóan ez a határidő lesz az, amikor ezt ilyen értelemben véglegesíteni lehet. Természetesen az ki fog derülni, hogyha péntekig mondjuk csak ketten veszik föl az írat, akkor nagy meglepetés nem lesz, hogy kettőjük közül fog kit kiderülni. De január 23-a az a nap, amikor délutáni órákban ez ki lesz hirdetve, hogy ki le lehet majd szavazni. Nyilván mondjam, a szavazó helységek, ezt még egyszer mondom, kőle bőzülni fog, tehát jóval több lesz, mint amennyi most van, hiszen folyamatos szervezés alatt áll, és ugye az egy aluá 28-a, azért még egy kicsit távolabbi határidő, tehát látható majd az időpont, a helyszín, és a le lehet szavazni, az véglegesen 23-án derül ki, de tulajdonképpen ma pént, ezen a héten péntek délután, ha más nem veszi föl, csak Horváth Csaba és Karácsony Gergely, akik már megtették, akkor a bizonyossággal határos gondoló nők kettőjük lehet majd szavazni. Az eredményt az Előválasztási Bizottság állapítja meg. Az eredményt minden résztvevő elfogadja és vállalja, hogy támogatja a megválasztott jelölt indulását. A szavazatszámlálás és az eredmény megállapítás időpontja 2019 február 3-án, vasárnap, valamikor 3 és 8 óra között lesz. Így van, ez nyilván függ a bejelentett szavazatoktól azok idő időintervallumától, amiben mondom, nem csak a párdelegáltak, hanem mások is részt vesznek, ezért annyit lehet mondani, hogy aznap délután este lesz eredmény. Azt kérdezem tőled, hogy oké, okay, február 3-án megszületik az eredmény, de az a rendszer, amiről mi beszélgettünk, vagy az a technológia, amiről beszélgettünk, az hogyan egészül ki az úgynevezett második fordulóval? politikai értelemben is itt nem tudok már technológiáról beszélni, tehát itt véget ért az a típusú beszélgetés, amikor tényeket tudok mondani. Nyilván a júniusi politikai helyzettől függően lehet második forduló. Természetesen ha akkor a politikai helyzet olyan, ha Puzsi Robert, akkor még azt gondolja, hogy esélyes felelőt mondjuk az előválasztás győztesével kapcsolatosan. Várcson, Gélgelye, én ezt tökéletesen tontosan, értem, csak azt árult el nekem, várcson, én ezt értem, de ugye a boxból vett hasonlattal ott vannak különböző övesek, és aztán őket kihívják. Az, hogy a különböző övesek egyébként, ott ugye általában pénz az, ami motiválja őket, hogy az illető kiáll-e vagy sem, az a mindenkori menedzsmenten múlik. Minek a függvénye volna az? hogyha egyébként júniusban lesz kihívó, akkor az, akit február 3-án az első fordulóban győztesként hoz ki a nép, ki áll, vagy ki kell álljon ezzel az illetővel. Ez hogyan van? Ez, ez elsősorban akkor fog fogni, így fogalmazta, akkori politikai helyzetben a kihívó, az most egyébként ne felejtsük el, hogy itt mindenki kihívó, tehát itt a, itt a világbajnok, ha már ilyen hasonlatoknál vagyunk, az Tarlós István, tehát az egész azért van, de azt ér értem, eltöm, eltöm, ott is vannak az különböző az övek, jól, szóval beszélsz, szóval. jól beszélsz, de én azt kérdezem tőled, hogy ennek a másik övnek a tulajdonosa, aki február 3-án tesz erre szert, minek a függvényében kell, hogy eldöntse, hogy vállalja a kihívást? Hiszen te mi, egy olyan... Bocsánat, olyan igen? Mi tehát a, akik az előválasztás támogató, ezt a február 3 a egy győztes támogató e, rendszert e, kérdeztek, mi mindenképpen kiállunk, a, most a minélcsük azt, hogy a győztes és az öt támogatók, tehát az lesz, párbeszéd DK, Szolidaritás és a Korváth Csaba és és vagy, még ha jövő, ennek a győztese, ez amennyiben kihívó érkezik, mindenképpen kiáll azonban. Felelőtlen az a politikus, aki most, akár legyen ez Fuzsé akár bárki más, aki most azt mondja, hogy júniusban mindenképpen abban a helyzetben lesz, hogy hogy ennek lesz is értelme, ugye a politikában vannak olyan esetek is. Figyelj, innentől kezdve tényleg egy lápos területre érkeztünk, és én ezt nagyjából előtte sejtettem, ugyanis azt kérdezem tőled, hogy amíg az első menetnek a győztese viszonylag érthető módon lesz az, aki be akar ebbe csatlakozni júniusban, kinek a felelőssége az, hogy létrejön a második forduló? Azért, -e, aki egyébként kihívja a másikat, vagy az, aki egyébként elfogadja a másik kihívását, független attól, hogy az az illető, ő nem vállalta azt az előválasztás, amelyen ő egyébként nyert. Azért ebben van valami, amit szándékosan nem e e látok el a szerkezettel, mert akkor érugom föl azokat a szabályokat, amelyeket maga állapítottam, ah, de elfogadtad, de, ez egy, de ez, egy, ez egy nagyon keskeny sáv, ha egyáltalán sávnak mondható. Mi azért fogalmazok úgy, hogy mi mindenkor készakodjunk júniusban kiállni. Szóval Na de az szóval az előny, amivel az az illető rendelkezik, kormány. aki egyébként önjelölt, az miért kapja Igen? meg azt a támogatást, amit az első menetben elinduló csak akkor kap, meg ha egyébként szavazatot is kap? Mekkora politikai súlya kell, hogy legyen kérdezem így annak a kihívónak, aki júniusban csatlakozik ahhoz, hogy a február harmadikai győztes azt elfogadja? Én azzal kezdeném, hogy a célt nézzük. A cél az, hogy egyértelmű legyen, hogy Taros Istvánnak lényegében egy kihívója van. Ehhez szükség volt kompromisszumokra, hogyha a józanész szabályait nézzük, akkor sokkal logikusabb lett volna, hogy ezen az előválasztáson, ami most zajlik, minden tisztuljon ki. Dőjön Ebben nem voltak teljes egészében partnerek, Így. elsősorban ugye itt egy személyről Így, Pontosan a Azonban a politikai kompromisszunk meg is jelentkeznie kell, mert ugye, ha azt a nézzük, hogy el kell érjük határidőn belül, és a városhatáridő a nyár kezdete, mondjuk a július, júliusi szabadcsolódási időpontok és augusztus közepi végi kampánynak. Hogy egyértelmű legyen a helyzet, ehhez sajnos volt szükség kompromisszumra, de azt a közélet fogja ezt eldönteni. Hogy az illető Nem, nem állni, vagyok szerkesztő, ennél járó. egyszerűen beszélgetünk, azt kérdezem tőled, hogy itt nem botlik-e végzetesen a rendszer? Azt gondolom nem, fordítóan nézzük a dolgot. Mit érne egy olyan előválasztás, ami után még mindig sok-sok jelölt fog kutkározni a nyár során? Megmondom, Tehát, neked, meg, mondtad, megmondom neked úgy, hogy, hogy egy ér. iskolába vagy jár valaki rendes tanulóként, jár, vagy jár magántanulóként, harmadik út nincs. Kétségtelen, azonban ha ezt így lebutítanánk, ezt a... Ez lebutítás? Is, bizonyos értelemben igen, mert a politikában sajnos a fekete és fenyér mellett a fűrke legalább, ha nem is 50, de 11 néhány ány alatt a biztos, hogy van. Kérdés, hogy mi a cél, ha ezt így tennénk fel a kérdést, akkor tulajdonképpen az azt jelenteni, hogy nem állítható elő az, hogy Karlósisznak egy kihívója legyen. Tehát, tesz, Jó, egy dolgot értsél el... meg, e, minden szubjektív hozzanak nélkül jól beszéltél jelleg, a legnagyobb tulajdonos a Talós István, de jelen pillanatban a júniusi kihívó is nagyobb övel rendelkezik, mint a február harmadikai, mert ő egy elő, olyan előjoggal rendelkezik, amilyen joggal egyébként a mostani győztes nem rendelkezik, mert neki végig kell menni egy olyan úton, ami nem kell végigmennie a mostani győztesnek, Talós Istvánnak, és nem kell végigmennie annak sem, aki mai júniusban lesz a kihívó. Kétségtelen, de hogy ő kollega, akkor így mondom. Nézzük úgy a dolgot, hogy aki most nyer, annak lesz fél éve, hogy a budapesti eszter számára egy igen kihívóként lépjen föl, és aki júniusban próbálkozik majd e, azzal, hogy a fél éve, vagy öt hónapja táján légy egyébként önkormányzati tapasztalattal rendelkező, hiszen a jelenlegi két versenyzőről azért azt egyetemre állítani hogy önkormányzati vezetői e, tapasztalata van a közéletben. Szerintem óriási lépés általányban lesz, és nem akarok a Budapest kiválasztót helyével gondolkodni, Jó. de aki most győz és támogatja, őt nem. Jó, tár, tételezzük fel, lesz, szemben, lesz majd kérdező. Azt kérdezem tőled, ha más, a második sokkal. fordulónak van egy időpontja? Második fordulóról van egyeztetés azokkal, akikkel ezt a szabályt alkottuk. Június hónap folyamán, tehát azt vállaltuk, hogy június négyére eredmény lesz, tehát én azt hogy Magyarul az nincs dátuma. Jól, azt kérdezem tőled, hogy... Egészen pontos Azt kérdezem tőled, hogy van-e, hány olyan személy van, akinek nem tudok jobban fogalmazni, olyan előjoga van, hogy amennyiben ő úgy gondolja, akkor megteheti. Hogy kihívja. Egy ilyen személy van, megállapodást... Oké, de, de akkor a liberálisok jól, által a ö, ö, folyamatosan megjelölt sermer valójában ennek a rendszernek nem része. Nem része, de természetesen a júniusban ő el akar indulni, és mondja, hogy az a támogatottság, amit hát én nagyon óvatosan szeretek bárkire, bármilyen megjelzést. Jó, de Zsolt, személye, az, személye, az személye, Isten áldja meg. Ugye, aki most jelöltként akar indulni, annak 2000 főt kell felmutatni. Aki majd júniusban kihívja azt, aki nyer február harmadikán, annak bármi ilyen ö, aláírás gyűjtő évet öt emberrel... Hasonlítani fog az akváli szabály, hasonlítani fog a júniusi szabály is ehhez. Talán lesz az alapvető legnagyobb különbség, hogy nem pártok fogják lebonyolítani, hanem alapvetően ö, találni fogunk olyan civil intézetet, olyan politológusokat, olyan választási szakértőket, akik magukra fogják vállalni azt a egyébként elég nehéz feladatot, hogy lebonyolítják logisztikailag. Ezt, itt lesz az igazi különbség, a szabályok hasonlítani fognak nagyon a mostanihoz. De ha többször kérdezed, akkor se fogom tudni részt fejteni, Rendben, a június megadés van. Nem júni nagy, is meg, na, eg egészen pontosan kiszámítottad, én itt abba hagytam, az a kérdés, hogy a nép, aki hallgat bennünket, az egyik telefon foglalt, hiszen ott Molnár Zsolt maga beszél, 061-489-0999, illetőleg 063677161. Ne haragudjanak, nem tudom megmondani, melyik számon hívtam Molnár Zsoltot. Tehát az egyik szabad 0614890999 489 0999, vagy 063677161. Ha 1161 Az utóbbi kibinak, ér... mert az elsőt, az elsőt amit mondtam, és a 9-esre azon beszélünk. Kérlek, Jó, akkor én ezek én. szerint a mobilszám szabad. Azt kérdezem önöktől, akarnak-e bármit kérdezni, és hangsúlyozom, hogy a technológia felől, politikai statementeket, understatementeket mondhatnak, de annak a végén már nem lesznek adásban. 8 óra 30 perc és 30 másodperc van, 8 óra 31-ig várok, mert hogy az pont 12, az a 12, az az én kedvenc számom, ami azt jelenti, tehát a 8 óra 31 perc 59 másodpercig, az még több, mint 1 perc. Ez untig elegendő az, hogy az első telefonáló befusson, utána aztán ha gondolja bárki, akkor követheti az első betelefonálót. 06-30-677-1161 kerek egy percük van. Én türelmesen várok. Én is türelmesen, de... türelmesen várok. Ja. Honlap, honlapot, honlapot nézzék, viszont szűsülni fog nagyon sok minden. Megtolálható a helyszínek, meg Google alapú térkép is van, hogyha van aki majd az el azokra a pontokra, hogy hol vannak a az irodák, meg fogja mutatni a pontos helyszínt még térképet. 0630 677 még 27 másodpercen át. Csak mutatom, hogy működik. Tételezzük fel, hogy az égett a világán minden elhangzott, bár az utolsó pillanatban futott be. Jó reggelt kívánok, hallják egymást. Tiszteletem. Tiszteletem, Egy technikai kérdés, mi van, hogyha Huzsér úr semmiképp nem lép vissza? Elnézést. Igen, hát ez, sajnos ez kevésbé technikai, ez politikai, de azt gondolom, hogy ha ezt ő nem teszi meg, mondjuk egy júniusi előválasztás követően sem, akkor a teljes közélet fogja... Én ezt értem, a... de nagyon jó volt a válaszod, ez kívül van azon a köröm, mint amit felajánlott. Jogilag nem tudja, de Én ezt le, tehát jogilag nincs olyan közjogi megoldás, amivel, amivel ezt ki tudjuk kényszeríteni, csak politikai... Igen, de ez van, kívül az esik a... azon a logikai meneten, amit mi eddig folytattunk. Ez egy Kifejezetten Magyarország kockázatú kérdés volt, amit én az elmúlt fél órában elkerültem, a hallgató által sikerült bekerülnie. Van-e bárkinek technológiával kapcsolatos kérdése? Újabb másfél perceket nem adok, tehát ez azt jelenti, hogy most 8 óra 33 perc van, 34-ig várok. Ha ebben az ütemben érkeznek a kérdések, akkor köszönöm szépen, lemondok a kérdezésről, vagy lemondok arról, hogy önök kérdezhessenek, tételezzük fel, hogy mindent megkérdeztem, vagy egyáltalán nem érdeklődtek a dolog iránt. Természetesen a dolog lényegét tekintve nem mindegy, de ami a bekapcsolódás lehetőségét illeti, abban maximálisan. Ennél többet Molnár Zsolt és én közösen nem ajánlhatunk föl időben, azután, hogy így beszélgettünk. 0630 677 1161 még 24 másodpercen ap. Igen. Jó regek! Jó regek! Annyira tényleg van-e lehetőség az érvénytelen szavatoknak a számlálására és nyilvánossága hozására? Tehát ha valakinek egyik jelölt se tetszik, és ezt nyilvánosságra akarja hozni, van -e ennek lehetősége? Nem, természetesen arra van lehetőség technikai értelemben, hogy valaki eljön, fölveteti akár az évezzék, de átveszi a szavazólapot, vagy mindképp nevet áthúzza hogy a dobja be akkor érvénytelen a szavazat, tehát ha két jelöltől beszélünk, hogy háromról az érvényesen szavazni egyre lehet, tehát ilyen értelemben azt nyilvánosságra fogjuk hozni, hogy mennyi volt az érvénytelen szavazat, az okát nyilván nem, meg ha valaki versetér, vagy üzenetet, nem, de az érvénytelen szavazatok számát nyilván, nyilvánosságra fogjuk hozni, és ilyen értelemben van erre lehetőség, nyilván senkit nem húzított eredetek mikor ezt ahogy az országgyűlési vagy önkormányzati választáson, úgyis itt is lehet üresetbe dobni, vagy mindenkit áthúzni, és érvénytelen a szavazat. Ez tulajdonképpen ez a, ebben az esetben nem jelentene más, mint hogy magának az előválasztási rendszernek a lényeg ellen tiltakozik, és azzal megint gyakorlatilag ugyanoda jutottunk, mint az első telefonállal. Ez jelentett, de talán, talán a jelöltek kert szembeni tiltakozás is, de nem senkit erre. Azt kérdezem tőled, hogy mi van akkor, hogyha bármelyik párt, tehát, hogy azt lehet-e tudni, hogy aki nem, tehát, hogy mondjuk a Momentum, vagy a Jobbik, mindentől függetlenül, hiszen nem része ennek a rendszernek, megjelenik, mint a jogilag lehetősége van arra, vagy egy újonnan megalakult párt, amely eleget tesz annak, hogy indulhasson ezen a választáson, megjelenik immáron ezen bizonyos futóversenyen kívül. Nyilvánvalóan semmilyen lehetőségünk se akadályozni, de a politikai értelemben... Nagyon nehéz lesz megmagyarázni azok után, ami történt az elmúlt hónapokban, amikor mindenki arról beszél, hogy egyelőttnek kell szemben állni, egyelőtt, egyfideszti az, aki kimarad ebből a legkésőbb júniusi esetleges második fordulóból, és utána jelenik meg nem lesz nehéz rájönni, hogy kinek az érdekében teszi. Azt gondolom, hogy ezt a választók is pontosan tudni fogják, és nagyon vissza fog ütni azokra a személyekre vagy pártokra, akik ezt a típusú politikai kamikázza akciót viszik végre. A, a nép ennél nagyobb érdeklődést nem mutatott, a nép tudja, hogy miért. Azt kérdezem tőled, hogy politikai beszélgetés érzek után bármikor folytathatunk, de azt kérdezem, hogy technológiailag szerinted valamikor január 23-a környékén érdemese még egyszer beszélnünk. Természetesen, Rosszul mondtam, aduál. január 28 és február 2 között. Tehát te melyik időpontot tartanád fontosabbnak itt a rendelkezésre? Én a 28 a reggel tartanám a legfontosabb a 28-án reggel van értelme, hiszen aznap indul, akkor mindent tudni fogunk virágozni. Én rendelkezésre állok, az Károly és Karol a napja, ha beírod, akkor reggel 8 órakor én rendelkezésedre állok. Én beírtam. Be, meg én is beírtam a előttem. Nagyon, Nagyon szépen ér, köszönöm. Ér, köszönöm. Ér, Akkor január 28-a. Köszönöm a szépen a rendelkezésre, Szerusz. Önök Molnár Zsoltot hallottak. Nem állítanám, hogy nincs a fejemben nagyon sok dolog, amit ne osztanék meg önökkel szívesen, de vannak olyan pillanatok, amikor az ember egy másfél óra után, amit levezetett, azt mondja, hogy ő a maga részéről most csak reagálni tud másokra. Független attól, hogy telefonfülkéből vagy otthonról hívnak, ha bárki bármivel kapcsolatban akar velem beszélgetni, akkor hosszú ideje van, nagyjából hármilyed órája, én nagyjából 9 óra 12 percig maradok itt a civil rádió stúdiójában, ahonnan a kejfej Jancsi szól. Önök pedig eldöntik, hogy igényt tartanak elem vagy sem. 061-489 0999 valamint 0630 677-1161. Figyelek, ha van mire. Még ő andol egy almafán, Az Isten kertjében Alma volt halán Az éjben, az egy pált szívre meg a konyhak ésbe, talkomalabb és indolván. Szüntvelem, őt látom mindenhol. Meretten nézek a távolba, potlumom kőpokó. Szilánkos mennyország, folyékony torsz tükről, Szent János Bogara. és lekapcsolta. Az egyes CD szereti lekapcsolni magát. Türelmüket kérem. Nem az a bajom, ami is a helyen, az idegen? Akarod el? NEM! nem! nem. Az, Reggel 8 óra 42 perc van, de lesz egy déli programom, és akkor egyéb adminisztrációt is kell végezni az ebéden kívül, ami nem adminisztratív kérdés és valakinek felírtam a figyelmét arra, hogy én meg fogok ott jelenni délben, és amikor most válaszolt, akkor azt hittem, hogy valaki arra válaszolt, hogy kapok meghívót a holnapi kormányinfóra, és azt írtam neki, hogy köszönöm, várok erről egy e-mailt, ugye azt írtam, hogy meg fogom látogatni, majd írtam neki, hogy várok erről egy e-mailt és egy helyszínt, majd azonnal kapcsoltam, hogy ő nem azonos azzal, akiktől többeknek írtam, várok ilyen meghívót, és exkluzáltam magam. Ez csak úgy a mixed up helyzetemmel kapcsolatban szerettem volna önöknek elmondani, de ennél sokkal többel nem szórakoztatnám önöket, hogy akarok-e majd saját magammal kapcsolatban egyszer önvallomást tenni, az biztos, hogy nem ezen a héten lesz. Jó reggelt! kívánok! Az ma meg tegnap részleteiben hallgattam csak a műsort, úgyhogy hogy nem tudom, hogy volt-e a a miniszterelnökségi menzával kapcsolatban. Akkor egyetlen kérdésem lenne, nem akarom újra körgetni a dolgot. Ugye a műsor azt mondja, hogy a fontos a fontos talantól elválasztani, és én ezen ebbe szeretnék megerősítés vagy táfolatot. Mi volt a konklúzió Fontos vagy fontos talant? E, ebben az országban ma fontos, számomra abszolút fontos talant. Akkor rendben van, akkor... akkor... Pontosan olyan, pontosan, egész pontosan el tudom mondani, most az imént érkezett két kérdés Molnár Zsolthoz, egy olyan beszélgetés után, amely fél óráig tartott, és abban pontosan az jelentkezett, mint amit ön kérdezett. Jó, mert én is több emberrel beszéltem, volt, aki föl volt háborodva, amit ha akarok értek, ha akarok nem, miközben azt mondom, hogy, hogy gyerekek, ha ez lenne a legnagyobb bajunk ebbe az országba, akkor... Nem, itt, itt, itt, itt valójában alkalmatlan eszközön való indulatlevezetést tapasztal. it it it it Jalogat a ha le tudom, lepereg, kitenik. A köszönet a kereked a negyedik a falon, ahogy emelik. A fogalom csíkcsíkcsík, ha akarod, csíkcsíkcsík, ha akarod, Nem akarod, ha akarod, akarod, akarod, ha akarod, ha akarod, ha akarod, Nem akarod, ha akarod, akarod, akarod, akarod, nem akarod, akarod, nem nem jó reggelt, én szeretném öntől is, meg a hallgató társaktól is megkérdezni, hogy kik azok a radikális európai demokraták, mert én még ilyen állatfajt nem hallottam. Egyrészt nem állatfaj, másfél pedig új Hely Istvánhoz köthető politikai formáció. Ura, hát ha itt valaki a csak én lehetek a kívülőd. Én annyit szeretném mondani, hogy, hogy euh, volt tapasztalatom a hétvégén, hála jó Istennek egy nagyon nagy szeretet barátommal és, és, és imádott mindenemmel. Hát én ennek színből örülök. egy négy <tif> Jó reggelt! Jó reggelt, Fiala úr! Ön értette az előző hallgatót, mert én nem? Nem értem a kérdését. Hát a közelelőbb hozzászólt, ön értette, mert én nem? Nem értem a kérdését, ön. Szóval, srácok! ész 8 52 perc van, 0614890999 és 063677161. Figyelek abba mire. A tízes skálán tízesre várom, hogy valaki felhívjon, csak tudjak vele mit kezdeni. 061 0999 és 06 4 perccel 9 óra előtt. Süt a nap, gondolom 0 fok körül a hőmérséklet, aztán később 1-2, napközben csapadék várható, hogy milyen formában, arról majd holnap beszámolnak nekem. Ilyenkor minden esetre nem állt, ha az embernek négy kerék meghajtásos autója van, egyébként nem tudtam volna autóval hazamenni. Kérdezni arról, hogy mi volt este a spinózában, mondaná valamit? Kérdezni lehet, de válaszolni nem fogok. Ja, Pontosan az volt, amit Rangos Katalinnak én megjósoltam abban a beszélgetésben, amely mindenki számára publikus volt. Hát akkor azt akkor nem lesz. Beleértve, hogy hamarabb kellett távoznom, amelynek uh -huh. a körülményeiről talán majd hétfőn beszámolok, nem vagyok benne biztos figyelj, tegnap, tegnap, én a bolgárnál elmondtam ezt az egész hangos, semmi reakció, nem. Ez egy borodat, hogy semmi reakció nincs. Semmi ide, mit mire? Hát ezt tegnap egy olyan négy-öt elmeséltem, ezt a tegnap reggeli rangos kinyilatkoztatást, hogy elmondta végül is, hogy miért is el a klubrádióból. Figyelj, Péter, ez, ne, ez nem ez azt jelenti, hogy nincs reagálás. Ez azt jelenti, ne. hogy figyelj, annyit el tudok neked mondani, hogy tegnap ott és ez előre várható volt és ez rám egy tízes skálán 11-esre hat rosszul tehát oda úgy vennek el újságírók uh, egy ilyen eseményre hogy 2018 tól visszafelé 1200-ig akarnak elég tételt venni azokon, akik egyébként adott esetben a 2007-es eseményekért sem felelősek. És miután én most nem vagyok abban a lelki és fizikai állapotban, hogy ott egész egyszerűen leordítsam a fejüket, hogy ennek semmi értelme nincs, ezért elmegyek, végig szenvedem azt, amit végig szenvedek, és mérhetetlen fegyelmezettséggel, ami engem jelen pillanatban hihetetlen igénybe vesz, anélkül távozom, hogy bármit is mondanék. Pedig igaz, hogy baromi fontos lenne az, hogy, hogy ilyen De ez nem lesz. a tegnapi dologra vonatkozik csupán, Péter. Tudom, csak egyáltalán, például azt, hogy tegnap én negyed kor mondtam ezt a bolgár, és 6 óra egy, egy reakció, mert senki nem szólt hozzá, hogy jaj, tényleg a rangos, hogy mén nem volt, meg most derült ki, ami tényleg nálad derült ki két év után. Szóval ez, egy, ez egy reveláció, lehet nevezzük annak, és mégse nulla reakció, ez valami több. Ez lehet, hogy reveláció, de jelen pillanatban a klubrádiónak a hallgatói örülnek, hogy van klubrádió, és nem a klub rádió kritikájára kíváncsi. Ja, hát akkor szomorú, akkor nagyon sajnálom. A Gundel étlap az ugyanígy, a Gundel étlap az most mindannak a leverése, ami 1998 és 2002, 2010 és 2018 között volt, miközben egyébként le van verve rajta mindaz, amikor nem a Fidesz volt hatalmon, de én csak azoknak vagyok a pszichiátere, a szó átvitt értelmében, akik tényleg igényt tartanak rám. Szórakozni most nem lehet velem, nem vagyok abban a formában. 06148909999 és 0636771161, nagyjából még 10 percen át. Jó reggelt! Jó reggelt! A Horváth Péter telefonjához szeretnék csak egy mondatot hozzátenni, hogy én nem vagyok abban biztos, hogy semmilyen reakció nem volt. Nem hangzott el Én erről beszélek, Mindenki persze. kerül be. Egyrészt másrésztről pedig, akkor, amikor ebben a műsorban nem telefonálnak, az azt jelenti, hogy nincsenek hallgatók, hanem hogy nem beszélnek. néze. ez egyetlen egy szempontból érdekes. Abból a szempontból, hogy egyébként ma a fidesz szemben való erőt tényleg azzal lehet-e tudja, mint amikor elmennek a Zenekadémiára, ne is a Fidesz, és akkor valaki megkérdezi, hogy hányan voltak. Tehát végül is egy zenekadémiai koncertnek tényleg az a fokmérője, hogy hányan voltak. Egy tüntetésen valójában az, hogy valaki valami ellen tiltakozik, annak van jelentősége, és aztán sokadik szempont, hogy hányan vannak ma, Magyarországon teljesen mindegy, hogy miről van szó, csak a számot kérdezik, és én ezügyben ma 2019 január 9-én széttárom a karom, mert beosztom az erőmet, és hülyeségekkel nem foglalkozom. Jó, pedig ez nem fog mérő, vagy önmagában ez nem fog mérő. Te nem, de most jelen pillanatban ez az ország itt tart. Én egyedül nem fogom tudni azt megváltoztatni. Nézze, elárulok önnek valamit. Három vagy négy embert megkértem arra, hogy én holnap nem akarok felszólalni a kormányinfón, vagy fel, azt fogom én... megkérdezni, hogy mikor lesz legközelebb ilyen. Kíváncsi vagyok, hogy azon emberek közül, akik erre részint alkalmasak, részint alkalmatlanok, mert egyébként más területen vannak, de akarják, el tudják intézni, elintézik -e. Ha elintézik, annak örülök. Ha nem intézik el, akkor azt fogom benne látni hogy Ezek a kapcsolatok adott esetben mennyit érnek, miközben ez nem biztos, hogy egy megfelelő. Nem, desz, hogy van. nem biztos, hogy így van, lehetséges, hogy meg fogják próbálni. És lesz eredménye ugyanúgy, hogy mondja, lehet, hogy meg fogják próbálni, és nem fog, nem, sikerül nem nekik nem fog és sikerülni nekik és erő. Mert nincsenek olyan van, hogy el tudnák intézni, ha valaki nem akarja, hogyan uh, az legyen. Nem olyan személyeknek nem... küldtem, olyan személyeknek hát, ültem, akiknek ha... a... ilyen gondjuk nincs. Jó, Akkor viszont nagyjából sejtem, akkor viszont, ő, ha el akar vagy el akarják intézni több szem szóval akkor elfogják. Ugyan, tényleg de, de Tényleg egyetlen egy dolog foglalkoztat. Meg fogom nézni majd a tévében, de mint minden dolog, egy opera előadás és más hanglemezen és más tévéközvetítésben megnézném élőben. Kíváncsi de vagyok rá. Ez, a, ez a, de a legjobb élőben. Ez ugyanolyan dolog, mint amikor a Filipóval elmentem a békemenetre. Egyszerűen kíváncsi voltam rá. Lehet, hogy rosszabb példa, mind a kettőre azt lehet mondani, hogy mit keresek én ott, hogy egyébként nem akarok felszólalni. Egyszerűen ugyanúgy ott akarok lenni, mint a Jeruzsálemes, se szerettem volna egy úti könyvből, a Lonely Planetből megismerni. Világot. Ki fog derülni, hogy ez így lesz-e, vagy sem... Igyekszem majd ehhez relatíve közömbösen viszonyulni, ami nem lesz könnyű, de 62 éves vagyok, megoldom. Ha nem tudom megoldani, akkor az rosszat jelent. Én, én szeretném, ha ott lenne, és nagyon kíváncsi volnék rá, hogy meg tudná-e állni, hogy marad. <gül> nem tudok mit mondani, tehát a puding próbálja az evés, Jel nem tudok most arról a pudingról beszélni, ami nincs a közelemben. Okay. <gül> Röget. Jó reggel kívánok! Szintén a Horváth Péter megnyilvánulásához szeretnék hozzászólni. Azt még nagyjából lenyeltem, amit művelt önnel a bakács visel dolgai miatt, mert azért akárhogy is nézzük ez a bakácsnak fájt, nem önnek. Most ugyanezt eljátsza a rangossal. Nem gondolja azt, hogy az a rangosnak mennyire kényelmetlen? Ez egyszerűen döbbenet. Nézd, Na, ez, ez, egy én... nagy, ez egy nagyon furcsa dolog, uh, és egy nagyon fontos dologra kérdez rá. És válaszolni fogok a kérdésére, van egy perc? Igen. Valójában uh, én, nekem roppant idegesítő, tehát nagyon sokan hivatkoznak arra, amikor velem beszélgetnek, hogy köszönik szépen, ő nekik nincs szükségük pszichológusra, vagy pszichiáterre. <coughs> Tudom, uh, uh, ők beszélgetni szeretnének holott, amikor én vagy kúcsra, ugye az egy másik személy. Igen. Akkor, amikor én emberekkel beszélgetek, én nem lenézem őket, és nem hülyének gondolom őket, amikor pszichológusként járok el, hanem egyebek közt két dolog miatt. És ebből az első volt eddig fontos, és most a második válik fontossá. Az egyik az, hogy én magam egy olyan személy vagyok, aki azt a személyiséget, amit elnyertem, egy ilyen folyamat részeként is nyertem el. Nem ez volt a lényege, de egy fontos szempont volt az életem folyamán. Ma pedig azt gondolom, hogy azok a közéleti témák, elsősorban közéleti témák, amelyekben én emberekkel beszélgetek, abban nem megkerülhetők azok a momentumok, amelyekre úgy kérdezek rá, amire egyébként a másik joggal vagy alap nélkül visszakérdezhet, hogy ennek mi köze van ahhoz, amiről mi beszélgetünk. Márpedig én egész pontosan ki tudom mutatni számára, az persze ehhez az kell, hogy ő játszópartner legyen, hogy a, hogy a dolog maga a beszélgetésnek a kimenetele az egészen más lesz, ha ebbe belemegy, és egészen más lesz, ha nem megy bele. Ez nem egy csapdahelyzet. Itt valójában arról van szó, amiben tegnap én látszólag tökéletesen megbuktam, ugyanakkor nem meg, hiszen megpróbáltam valamit, és nem sikerült, de az nem megbukás, az azt is jelentheti, hogy a másik fél reagált nem jól, miközben nekem nem dolga minősíteni. Tehát amikor én tegnap visszatértem Varjú Lászlóhoz, akkor nem egyszerűen csak arról volt szó, hogy nem esett le a karikagyűrűm arról, hogy azt mondtam, hős, hülye, majd a harmadik esetben már se nem mondtam azt, hogy hős, se nem azt, hogy hülye, hanem próbáltam valami harmadikat érzékeltetni, mert azt szerettem volna Nyilvánvalóvá tenni, és ma megkérdezhettem volna, hogy a tegnapi műsor hatására hány ember nézte meg azt a 16 perces videót. Én ezt korábban lehet, hogy megtettem volna, és ha ezren telefonáltak volna, akkor, ugye ő szokták mondani, nagy farku volna, pedig egy ember se telefonált volna be, akkor a kútba ugrottam volna be. Ugyanakkor a tegnapi beszélgetéssel semmi másra nem akartam felhívni az emberek figyelmét, mint hogy ott olyan dolgok voltak, amelyek nem fordulhattak volna elő, amelyek kapcsán én ugyan kaptam e ami nem azonos az, hogy ide valaki betelefonál, hogy egyébként nekem mi a véleményem a 2006-os eseményekről, hiszen egyébként ami a rangossal kapcsolatos, az megint az, hogy a rangosom most mindazt leverik, ami egyébként ugye ez a Gulyás Mártóféle felszólalásban is benne volt, amikor az ő pártállami múltjára emlékeztették, ugye itt mindenki levernek valamit, aminek megtalálják az apróbóját, és nem egyszer egyébként igazságtartalmuk is van, az egy másik kérdés, hogy egy megfelelő pillanatot választanak-e ehhez ki. Én tegnap semmi más nem akartam, mint az embereket arra rávenni, felejtsék el, hogy ment oda be a varjú? Felejtsék el, hogy jó ember vagy rossz ember. Ha egyébként, amit a varjúnak mondtam, és tényleg lenne egy egyetem, amely felajánlaná az auláját, én tényleg levetíteném ezt a 16 percet, és utána azt mondanám, beszélgessünk. És akkor ott az egy messziről jött ember lenne, és akkor ott valójában két vagy három óra után természetesen mindent kibeszélni nem lehet, de kiderülne, hogy... Emberek, akik egyébként nem is látták a dolgot, csak a barátnőjük miatt jönnek el, vagy kifejezetten örültek, hogy megverték a marit, vagy ki tudja mi, hogyan távoznának annak hatása alatt, hogy emberek érdemben nyilvánulnak meg valamiről. És én tegnap valójában azt akartam érzékeltetni, hogy itt valami olyan történt, ami engem érzelmileg megrázott. A folytatott beszélgetésben Vírulászlég viszonylag visszafogott ember, ezt a megrázottságot, az ő esetében tízes skálán, ha hármasra lehet érzékelni, de nekem nem is varjulászló érzelmeire kellett volna hatnom. Az hogy azoknak, akiknek ezt a műsort készítettem, az érzelmeire mennyire hatottam, a dac reakció az e-mailek alapján 10 tízes, tízes volt, az, amit szerettem volna elérni, azzal kapcsolatban semmilyen érdemleges visszajelzést nem kaptam, de nem bizonytalanodtam el, csak szembenéztem azzal, hogy ez a helyzet, és az kizárólag a mostani fizikai és lelki állapotom múlik, hogy én ezt egyébként a jövőben milyen formában szeretném folytatni dacára annak, hogy a hallgatóim ezt értik-e vagy sem, mert a végén biztos, hogy megértik. A kérdés csak az, hogy addig a végéig én eljutok-e? Hát én tökéletesen megértem a Varjú Lászlóval kapcsolatos mindenért és egyébként harmadszor végignéztem pont a tegnapi illetve a beszélgetés hatására. Az első két alkalommal egyszerűen eljutottam valameddig, de képtelen voltam végignézni engem, érzelmileg annyira megérintett, de tegnap erőt vettem magamon és megnéztem, végignéztem. Szóval ez maga a borzalom. De, de azt nem tudom felfogni, hogy hogy miért kell a rangos katid bemártani a klubrádióban. Hát nincs nekik elég problémájuk egymással, vagy ha, ha volt, akkor az az ő dolgok. Erre, egyik, egy, egy, erre egyébként önnek tudok válaszolni. Uh, valamikor voltam azan provokatőr, én ezt kinőttem. A Horváth Péter nem nőtte ki. De sose fogja kinőni, sőt egyre rosszabb. De azt kell, hogy mondjam, hogy neki ez a műfaja. Tehát a színpadon is vannak rezonőrök, akiket utálnak, de ugyanakkor a rezonőröknek baromi fontos szerepük van a színdarabban. Az élesztő nagyon rossz ízű, mégis bizonyos dolgokhoz alkalmazni kell. A Horváth Pétert lehet utálni, Mégis az, amit csinál, annak van olyan társadalmi hasznossága, amiért az ember az első pillanatban nem kapcsolja ki. Horvát Péter iszonyatosan tud ártani, Horvát Péter iszonyatosan tud használni. Hozzáállás kérdése az, hogy ki hogyan viszonyul ehhez, beleértve, hogy akár az érintett is reagálhatna rá pozitívan. Ne felejts el, hogy én jelen pillanatban azért állok relatíve tisztán az úr színe előtt, mert amiben én egyébként mások számára ellentmondásos voltam, és abban a negatív színem nagyobb volt, mint a pozitív, azt én az elmúlt időben, ha ez szükséges volt, maximális mértékben próbáltam tisztázni. Nagyobb mértékben is annál, mint amilyen mértékben ez a másikra tartozott, de így volt tiszta a Az emberek zöme nem így él, bennem ez a hajlandóság ráadásul csak nő, hogy ezzel végül magamat milyen mértékben fogom kinyírni, vagy sem, ez ki fog derülni az elkövetkezendő napokban, hetekben és hónapokban. Hát úgy legyen. Hát, és nagyon sajnálom, ha megbántottam a horvát Pétert, meg megbántam, amikor őt megkérdeztem. Teljesen érthető. Teljesen hasonlítom, De az a problémám vele, hogy akkor, amikor megismertem őt az önműsorán keresztül, mert én személyesen. Akkor is ilyen akitom, volt. Soha életem... Akkor is ilyen érdekes volt. Érdekes módon sokkal pozitívabb megnyilvánulásai voltak, legalábbis, amiket ezeket a dolgokat... Pontosan. Nem, nem mondom, hogy pontosan ugyanilyen volt, mert nyilvánvalóan, hogy ő is de, öregedett, de, de minőségileg nem lett más. Ön gondolma mást róla, mint akkor. De azért, mert számomra... Egyre rosszabb állapotba Nem, nem, lehet, hogy én kerüllek egyre rosszabb Nem, nem nem nem. Azért... Hát, nem, rosszabb nem, nem, nem. Ez összefüggésben van azzal, asszonyom, hogy adott esetben olyan embereket és olyan területeket kritizál Horváth Péter, amelyek ön számára annyira fontosak, hogy rossz néven veszi, ha azokat megszólják. Ebbe gondoljon bele. 06148909999 és 063677161 zárószám. 921 lett a 912-ből. 061 és 7 7 1 1 1. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor megmaradt kísérletinek, is holnap találkozunk. Ha az utolsó is volt, akkor nagy megtiszteltetés, hogy a civil rádió hajlandó volt elviselni, hogy a csorba dolgozott nekem, és önök pedig figyeltek rám. Elnézés a szeretteimtől, ha idő előtt távoznék. Amíg szól a zene, addig lehet telefonálni. Utána is lehet telefonálni, csak nem veszem föl. Lesz, amit, hogyha a mobiltelefonomra érkezik a hívás. Ne felejtsék, novellapályázatot hirdettem, a novellapályázat témája 7 és 8 óra között hangzott el, ha bárkit megihletett, őszintén sajnálom az apropót, szintén döröpont, gmail.com. Már meg 2004-ben, amikor elvittem neked a szongrájterestről ezt a barát a Péter, a versét. én mindent hát, elmondtam én veled kapcsolatban, róla, de Péter... Én ott... és Hát én hogy Péter, van nem? olyan, amikor a kettő kevesebb, mint az egy. Amit egyébként most mondtál, az szent igaz. Soha el nem múló érdemeket szereztél a Szikretmen történet révén nekem, független attól, hogy az nekem mibe került. Ezt az én hallgatóimnak nem kötelességük ugyanígy látni. És ahogy öregszem, ebbe belenyugszom, bár nem könnyű. dörö.fialajanos kukac gmail.com 9 óra 21 perc van, ami az időbeosztás illeti az első órát, a második órát, és ezt a 21 percet a sors, a jóisten a évén tökéletesen sikerült beosztani. Büszke vagyok a mai műsoromra, ahogy büszke vagyok a korábbiakra is. Meg a hallgatóimra. Viszont hallásra!